Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM98-on. Köszöntöm Önöket, bányai Géza vagyok. A mai vendégem, Dr. Alföldi György, építész, várostervező, fejlesztő, a múlt. ...ban, valamikor a Nagyvárosi Nilemokci műsorban mi kétszer is beszéltünk, most az egyetemen tanítasz, a Műszaki Egyetemen, és az urbanisztikai tanszéken, és talán emlékeznek Vidor Ferencre, aki előtted tanított 20 évvel vagy 25 évvel azelőtt azon a tanszéken, és akivel elkezdtük azt a műsort, ahol te annak idején a Rév 8 nevű, Ö, József Városi Fejlesztő Cégnek a beszetőjeként jelentél meg. Két olyan fontos témával, akkor, akkor kezdődött valamikor a Horvín a fejlesztése, és ami azóta más talán ilyen értelemben lehet, hogy jobban ö, megtörtént, vagy befejeződött, ezt most nem tudom, mert most a -e környéken lakom, és azért várom, hogy még valami fejlődjön, de a negyednek a Mátyástért, Avaszmező utca és a Környék-Környék Bépúcsis utca, meg nem tudom, ott vannak, azoknak a, a, a, a fejlesztés, ami, ami szembeszökő különbség. És hát tulajdonképpen ma arról szeretnénk beszélni, mi úgy látom, hogy a te életpályádon elő, sokszor előjön, hogy van egy műszaki probléma, mint tervezés, és van egy közösségi vagy társadalmi probléma, és ennek a közös ö, hogy mondjam, csomópontjait vagy mozzanatait vegyük elő, amikor a Péterfi Feri útnak bocsátott engem, hogy beszéljünk, akkor ő említette ezt, hogy közösségi tervezés, és eszembe jutott a Miklósi bandi, aki nagyon sokszor beszélt lángos szavakkal, hogy Magyarországon nincs ilyen, és a tervezés abszolút, meg az egyetemen se tanítják ezt a tervezést, és egész más szempontból kéne, és még a, a szubszidőritás elvét sem vették be, ami ugye az Európai Unnak egy fontos alapelve, hogy állunk hogy uh, egyrészt két nagyon komoly kollégát említettél, a, a Miklósi Endrét és a, a Vidor Ferencet. Ugye Vidor Ferenc közvetlenül még tanítottam együttvel az egyetemen, tehát együtt dolgoztunk az urbanisztika tanszéken, és a Miklósi Bandi pedig az egyike volt, aki a, a Korvinuszon megteremtették a településépítészetet, tehát a település településmérnöki képzést, és hogy azt gondolom, mind a kettő nagyon fontos érdemei vannak abban, hogy, hogy a tervezési oldalon is megindultak a, a közössége, a foglalkozások. Ugye a 20. században azt lehet mondani Magyarországon még ez a városrehabilitáció, ez a mérnökök kezébe volt, lehetett tervezni, lehetett balról-jobbra ütemtervek szerint végig eljárni, és voltak olyan kollégák, akik azt mondták, hogy a városterzőknek nincs más dolguk, mint a város rendbeszedni, és akkor a társadalom majd ezt belakja valahogy. Ez a mondjuk a, a hatvannosségre gondolok, ez a ne, nagy ez lakótelepek, még a... amikor kvázi gyufas katujákkal kirakták a, a papírra, ne, mű, hogy, hogy még fog a 90-es évek vége, 2000 évek elején egy árosarbitációs cégeknek még voltak ilyen elképzeléseik. Mm. A, ami, ami a, a mi mi megközelítésünkben talán újszerű volt, vagy, vagy szerintem a fontos, illetve amit nagyon szerettünk, vagy szerettünk annak idején, hogy, hogy mi a úgy néztünk, mint egy ilyen komplex egységre, mm. ahol a társadalom, a gazdasági szövet és a fizikai szövet együtt élt egy, egy térben, és hogy láttuk ezeknek a tereknek a különféle vizsgálati alapokon a, a problémáit, láttuk ezeknek az egymásra hatását, és hogy ezek a problémák hol erősítették, hol, hol gyengítették egymást, de azokon a területeken például, ahol a korvin negyed van most, vagy ahol a Magda negyed van most, ott ingább azt láttuk, hogy ezek a problémák egymásra rakódva egy -egy, egyre erősebb nyomást gyakoroltak arra a területre, és egyre erősebbek lett kerültek a problémák. Ez, ez egy jó mondat, ez egy ilyen politikus mondat volt, hogy egyre erősebb nyomást gyakoroltak arra a területre. Ez konkrétan mit jelent? Hát a, a Korvin negyednél például 2000-ben, amikor elkezdtük a munkát, akkor azt láttuk, hogy a, a, a keletnek valami iszonyatosan rossz a híre. Hogy a hmm. József városiak, hogyha tévében néztek, akkor egy, egy Fábrisóba, csak ilyen negatív képeket láttak magukról, mm. hogy a kelletről, hogy a, akik a Palotan, hát ez még ma is gyakran Akik a igen. Palota negyedben laknak, mondjuk ugye ez a Nemzeti mm. Múzeum környéke, azok sokszor nem mondták meg, hogy a Palota egy is a nyolcadéken lennek a része, nem azt mondták, hogy mm. ők a Palota negyedben laknak. Mm. Tehát volt egyfajta ilyen, ilyen brand típusú mm. probléma, és a másik pedig, hogy egy hihetetlen nagy lakás lakás tönkre volt, nagy számú önkormányzati lakás volt nagyon rossz állapotban, mm -hmm. kb tízezer ilyen lakás volt. És a harmadik pedig, ugye is ez a városról beszélünk, ez a, a korabeli prostitúció, ami, mm -hmm. ami borzatot megnyomta az egészet. Például a korban, hogy ez, ezek, ezek voltak azok a, azok a nyomások, amit, ami, ami azt mondatta, kellett vezetésével akkor, hogy hogy itt valamit kell tenni. Ez, ez utóbbit, én most ott lakom a korvindegyednek a végén Főőszkert utcában, uh -huh. és uh, a 12. előbből költöztem oda, hogy én kalandot hajtottam ígyre, és egyáltalán bántam meg, egy abszolút nyugis, szinte vidékies terület, egy pár utcával arra kezdődik a Zsúfolt Város, tehát most már egy utcával arra fog kezdődni, mert lassan odaér, és a, már ott látszik, hogy ott már ott is folynak komoly építkezések már mögöttünk, de én oda jártam a a Horváth Mélytér iskolába, és bizony emlékszem, hogy gyerekkoromban a prosituáltak azok, ugye a Rákóczi téren voltak. Nyoma sincsen ilyesminek, az egy elitér manapság, és hát járva a környéket, vagy két évvel lakomott, és már hogy mondjam, mondjuk az Illés utcában láttam ilyesmit, de mára, már egy jó utcával kiebb került már megint, és mi ott is csak egy kicsi gócpont, ahol van érdekes módon egy konténeres rendőr állomásra szemben ellenőrzés alatt, de ott nagy élet folyik. Ami, ami az érdekességemnek, hogy ott tapasztaltuk meg először, hogy, hogy nem biztos, hogy a, a műszaki beavatkozások az első lépés egy, mm -hmm. egy telet megújításában. Mm -hmm. Ugye akkoriban a, az akkori országgyűlési képviselőnk elérte a parlamentnél ezt a türelmi zónás rendeletet, uh -huh. a Megosztanak a vélemények, de a kerületnek nagyon jót tettek a, a, a kamerák, tehát a, a térfigyelő kamerák. Is a legkisebb a, és az, az a, autólapások és száma. Hogy, mind a kettő olyan uh -huh. építészeten kívüli eszköz, ami viszont óriási felszabadító erővel bírt uh -huh. a területre, és ezek után uh, raktuk össze azokat a programokat, amin dolgoztunk. Ez uh, a, a közösségi tervezés, ugye a Magdorban a negyednél te már említettél sok-sok évvel ezelőtt ilyesmit. Ez kikreg a bevonásával? Hisz, ez a terület, amikor átmegy egy egy terület, azért a lakosság egy része kicserélődik, amiben mindig vannak történetek benne, amik, amik, amik átbrázósak, és, és, és mindig feloszlatják, hogy hát azért, ez azért. Ennek vannak, hogy mondjam, kárvalótja is, de összességebe véve, ö, ö, az, az, az láthatóan, a, a, hogy mondjam, a, a lakosságnak a, a összetétele nem drasztikusan változott meg, és kifejezetten vegyes, de mégis egy kicsit polgárias ö, ö, a környék. De én nem érzek olyasmit, hogy ez már szegregátum lenne például. Ez érdekes nagyon, ugye a, a, a akkor és a mostani szakmai viták keresztüzében nyilván ez a momentum van, hogy, hogy a kormisétány, mikor elkezdtük, klasszikusan nem csináltunk közösségi tervezést. Ezt nem is ígértük, meg nem is gondoltuk. De az szinten kvázi olyan értem, hogy ott mindent leromboltak, nem? Hát nem mindent romboltunk azért le, uh -huh. de, hogy, de hogy, hogy mi azt próbáltuk meg, hogy hogy lehet a, az emberekkel együttműködni. Tehát hogy lehet az ő véleményüket kikérni, uh -huh. és hogy lehet velük együttműködni, és úgy, hogy bevallottuk, hogy, hogy le fogjuk bontani azokat a, a házakat, uh -huh. amik esetleg ők laknak és azt láttuk, hogy az emberek akkor ilyen kifáradva az addig eltelt időszaknak a, a, a, a nyomorától, mm. vagy az addig eltelt időszaknak a, a hátrányos mm. helyzetétől. igazándiból örömmel mentek el, és ugye azt hozzá kell tenni, mert ez a vitáknak a másik uh, dolga, ami, ami érint minket mindig, hogy, hogy hova mentek ezek az emberek hogy azt lehet tudni pontosan, hogy egy kb. ezer lakásnak a, a lebontása volt benne a céljaink között, és ez meg is történt. Ebből kb. 700 lakás volt az, ami önkormányzati lakás volt. Ez, ez, ez az a, a egy helyén, amikor olyan kis egyemeletes kis házakban lát, igen, ez igen, az igen, ős, igen, ős Józsefváros, hát igen, igen, hogy mondjam, igen. olyan nagyon eredeti volt. Igen. Uh, és ungyogó, hogy, uh, mi, és hogy itt ezer lakás került lebontásra, és hogy, és hogy a 700 önkormányzati, és az ön önkormányzat lakásoknak, hogy ki, ki, hova költözött, az nagyjából láttuk egy, egy kollégánk még térképre is vitte ezt a, a dolgot, és azt lehet látni, hogy a, az embereknek a nagy része kelleten belül költözött. Uh -huh a szegény embereknek a közel 100 a területen, tehát a kerületen belül költözött, és hogy érdekes volt ennek egy ilyen mintázata, hogy a, hogy a körúttal párzamos ut utcák adták az embereknek valahol az identitását, hogy egy utcányira lakok a, a híres körúttól vagy két utcányira uh -huh. lakok a körúttól uh -huh. és ez, ez befolyásolta mindig az embereknek a választását, hogy a kerületemben olyan helyen választottak, ami ugyanezt a számukra fontos identitást tudta, tudta hozni. És hogy uh, itt, itt nagyon. Tulajdonképpen font... ők maradtak nagyjából a, a környékükön, igen, a Igen, környékükön. igen, igen, a kelletlen sorban találtak. Van. Hasonló, hát nem ők hanem nem mi találtunk jó. nekik. Ugye, Amik hiszen jobbak a, voltak egyébként? Hát amikor, ami, itt vannak ilyen számok, hogy a, amit lebontottunk ott, az 37 négyzetméter volt az átlag négyzetméter, mm -hmm. és 40 százalékba komfort nélküli. Tehát ahol csak egy vízcsap volt a, mm -hmm. a lakásba és a folyosó WC-n mm -hmm. a WC. Amit az emberek kaptak, az pedig 100 százalékba összkomfort volt komfort, vagy komfort, ugye ez a fűtésmódtól változik, de lakáson belül felújítva, és volt egy négyzetméter növekedés, és ilyen 41 négyzetméter körüli volt az átlag négyzetméter, amit, amit cserébe adtunk az embereknek, és egy egy másfélves folyamat volt az, amíg az emberekkel együtt dolgoztak a kollégáim, és szerint az egész projektnek a önkormányzati oldali sikerét, én azt gondolom, hogy ez jelentette mm. Hogy, hogy olyan fair megoldásokat sikerült létrehozni, ami, ami nyugalommal töltötte az embereket, és jobb helyzetbe kerültek. Nyilván egy, egy alap, ilyen korabeli városrendezési alapelven túlléptünk, hogy hogy azon a teleten belül tudjunk lakást adni, hanem pár utcával arré, vagy a keleten belül tudtuk ezeket a lakásokat biztosítani. Ez nem ilyen változás, mert mondjuk én, én... valakinek nem kell a munkahét nem tudom milyen távol kerülni, hogy a rokonaitól, vagy igen, igen. Én azt gondolom, hogy ez nem, nem, mm. nem, nem jelentett, de hogy igen, tehát, hogy a, a kormis sétánynak ez, ez, a, ez a az emberekkel való együttműködése ez, ez, ez, ez így működött, és igazándiból a Révnyóc is a 2004-ben fogod neki a Magdonálnak, tehát négy éve később indultunk mm -hmm. a Magdonnával, és itt ez ezen a, a tanulópályán, vagy ezen a, ezen az első folyamaton kezdtünk el megerősödni, hogy kialakult az, az a kommunikációs készség a kollégáimba, hogy hogy kell emberekkel együtt dolgozni, hogy, hogy lehet megérteni a problémákat, mm -hmm. hogy kell megérnézni, hogy milyen élet szánnak szállnak maguknak, ebbe hogy tudunk belekapcsolni, mi, milyen lépéseket tudunk tenni ennek érdekében. Ennek van egy, ezt tanítod is egyébként ma már? Igen, igen, mindenképpen. Na, akkor azért nagyon fontos, mert tőkökben nekünk ugye nem csak egy helyről kell beszélnünk, mondjuk a Magdorla negyedről, ami valószínűleg egy nagyon jó példa, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy milyen fajta, hát mondjuk úgy, hogy általános következtetéseket lehet levonni, mert mindenki mondta, hogy jó, de hát a mcdonald az más, mert ott nem tudom hogy mi a helyzet, vagy a korbin az más, de egy más keretben biztos más helyzet, mert más emberek vannak, meg más, mások a feltételek. Na, mik azok, amik a közösségi tervezésben, vagy a, vagy a közösség bevonása, ez egy jó kérdés, bevonása, ez a, vagy ez, vagy ez a, tényleg azt jelenti, hogy partnereként ülnek le? Kezdjük az elején. Rátbízom bízom, hogy, hogy, hogy lépünk, mert te tudod, igen. Hogy ugye itt a műsor felvezetőjében a demokrációról van, demokráciáról igen. van szó. Valójában ennek a, a nyugat-európai tapasztalata is a de demokráciáról szól, hogy hogy lehet a, a közvetett demokratikus eszközök között, ami között élünk, mégis közvetlen demokratikus eszközöket is használni, vagy hogy lehet egy a te, te említetted pont a beszélgetés során a subsidiaritást, hogy lehet a döntéseket olyan szinteken meghozni, amilyen mélyen csak lehet, tehát amilyen, amilyen közel csak a, a problémához uh -huh. közel álló szinteken, hogy lehet ebbe társadalmi csoportokat bevonni, hogy lehet a, a képviselőknek a, és a döntéshozóknak a, a, a tudását, a, a, a képességeit ezekkel fejleszteni. Ugye? Tehát én azt gondolom, hogy a, én a társadalmi bevonás szót használom szívesen. Ugye az, ez egy nagyon tág fogalom, hiszen ott nem csak ez a közteletek megújítása vagy lakóhelyek megújítása, hanem ott közvetlenül ilyen működtetési döntésekbe is be lehet, vonni, be lehet vonni polgárokat. Ugye ez látható Európában sok felé. Mi is láttunk, egy Angliában, vagy hogy. Nézd az, amikor a Polgárok mondjuk védik a saját területüket olyan értelemben, hogy mondjuk a tisztaságra maguk is figyelnek, vagy... Ez, Ezek biztos az a lépések, csak... Kert, ami a szépítésben részt vesznek. Igen, igen, ez igen. is az, de az is például, hogy a 2006 ban talán Berlinbe elmentünk megnézni egy, egy városravitációs akciót, és akkor még bennünk mi mindig élt, hogy a város revitációs akciónak a vezetője az valamiféle építész, legfeljebb egy urbanista, mm. aki, aki ismeri a dörgést, ott egy török-arabszakos diák, vagy török-arabszakos tanár volt a. a és hogy a városnak a, a, ott a, a környék hagyományának megfelelően, ahol nagy részben törökök és a, arab mm. származású emberek laktak, az ővelük és a közteletek a együttműködést próbálta ő előhozni, és ezért hát ilyet kerestek, aki megérti mind a két nyelvet, megérti a két kultúrát, és mégis németként, hogy tud, hogy tud egyen ilyen közvetítőként részt venni ezekben a folyamatokban. Azt gondolom, hogy ez, ez, ez a jó megközelítés, és mi is ezt próbáltuk igazándiból például már a magdon de hogy nagyon nehéz Magyarországon én óvatosan azt szoktam mondani, hogy egy fiatal demokráciában vagyunk és hogy a képviselők nagyon-nagyon szeretnek dönteni. Nem mindig tudják pozitívan megélni azt, hogy, hogy döntések felhatalmazásával hozzanak létre döntéseket, mm -hmm. hanem szeretnek személyesen eljárni. És ennek sok jó oldala is van, de van, van nagyon sok olyan oldala is, ami ami az emberekkel, akik ott élnek, azt mondatja, hogy ők végül is ők a, a következő szint csak a létrán, lejjebb egyel, és ő fölöttük úgy megtörténik a döntés, és ezzel kialakul ez a vertikális kommunikáció, ami, ami érthető és érezhető, aki itt született, és ugye több ezer éve ez a, ez a típusú vertikális kommunikációba élünk, és a horizontális kommunikációnak még nincs meg a hagyománya Magyarországon, hmm. tehát nem tudunk egymás mellett ülő emberekként Ennek a, a egyébként vannak, ő, hogy mi se mondjam csak, tehát törvényes akadályai? Tehát egyszerűen a, a, mondjuk az állam rendszere olyan, ami ezt segíti, vagy, vagy igazából vagy közömbös, vagy éppen gátolja. Ah, mint konstrukció, tehát most nem annyira ilyen párt dolgokra gondolok, mi, mi, mi, mi, hanem arra, hogy a, ahogy működik nálunk a, a, az állam. Mert ugye van egy minta, ami azért hozzá van szokva az ember, amit te is említesz, hogy hát mindig felettünk döntenek, és az önkormányzat is úgy szerepe, mint hatóság, pedig az önkormányzat valójában hát az, az, az a a nép kéne, hogy alkos az önkormányzatot? De hát ez, ez, ez inkább a teoretikusok fejébe van, így? Hogy, hogy szerintem törvények nem akadályozzák tehát ezeket a fajta döntési ö, dolgokat, ugye nagyon sokfajta érvelést szokott elhangzani mind a két oldalon a, az önkormányzati oldalon ugye egy hatékonysági és ilyen hatékonysági paradigmák mellett mentén döntenek szívesen, hiszen azt látják a képviselők mondjuk, hogy amikor ők alapítanak egy vállalatot, a vállalat megteszi a dolgát, ott ha valami nem készül el, ott személyesen felelősségre lehet vonni, és tudják garanciát, tudnák garanciát vállalni négy-öt évre arra, hogy akkor ők ezt, ezt a dolgot végig tudják menedzselni. Ha egy civil szervezetnek a bevonása történne mondjuk egy, egy szolgáltatás, vagy egy szociális szolgáltatásba például, akkor, akkor, akkor fel, feljönnek azok a problémák, hogy, hogy a civil szervezetnek nagyon sokszor ilyen Ilyen rapszódikus, nem bántási volt, egy rapszódikus a működése. Van, amikor egy csomó ember együtt megalapítja. Mert egy önkéntes alkotja önként. Önkéntesen együttműködnek, dolgoznak ezerrel, és bejön egy családi Igen. probléma, más munkahely, férj, külföldön kapott, és, és széthullik, és egy következő esetben pedig a kohézió kisebbé válik, és innentől egyszer csak akkor elfeledkeződnek dolgokról, tehát hogy ezt mondja az önkormányzat, hogy ő ezért nem szereti ezeket autszonsolni szóval mondjuk ezeket a feladatokat, mert hogy ő nem látja ennek a garanciáját, ennek a feladatnak az elvételére. Ugyanakkor másik oldalon pedig az látszik, hogy, hogy azok a feladatok, amikbe komolyan bevonásra történnek helyiek, civilek, ott, ott sokkal mélyebb a a, a környezettel, vagy ehhez az, vagy az, vagy a szolgáltatásávaló viszony. Sokkal inkább elkezdenek felnőni az emberek, és látják, hogy a, a döntéseiknek, és a, a lépéseiknek mi a, mi, a, mi a következménye. És emiatt aztán, emiatt aztán én azt gondolom, hogy néha, néha egy, egy tévedés sokkal többet hozna a konyhára, mi, mint hogy mindig a, a jót próbáljuk csak megcírozni a tévedéstől hibái ház vagy Folytatjuk a Demokráciamos Műsorátbányai, Géza vagyok. Alajtner András gitárzenét hallgattuk, Alföldi Györgyel beszélgetek, építészváros tervező, a Műszaki Egyetem urbanisztikai tanszékének a tanára, és a közösségi tervezés, hát ez lesz, nevezzük ezt a köz központi témáknak. Én, én ízelgetem ezt a szót, pedig tulajdonképpen mi erről ugye sokat beszéltünk, ezt már valószínűleg megértették a, a hallgatóink is, és itt ugye a két példán, ezeket szigorú most példának használjuk, a Magdónagyedet a nyolcadik erületben, meg a Korvin negyednek két különböző hozzáállású dolgot, ahol meg lehet figyelni ezt a fajta közösségi tervezést, amit... Hát itt egy-két szóval említettünk, és jól mondom, hogy ezt, ezt, ezt ma az oktatásban te, mint egy állatorvosi lovat bemutatod, mint olyan lovat, amit nem döglött meg, ugye? hát azért ez egy jó, jobb fajta ló, ami nem betegségekkel van talán, hanem, hanem tulajdonképpen értékes tapasztalatokkal. És az én kérdésem az itt hogy, hogy visszakapcsoljunk ahhoz, amit elkezdtünk, hogy én úgy tehát valami olyan különbséget látok, ugye arról beszéltünk az előbb, ott, hogy, abból, hogy, az, hogy a, mondjuk az államnak a szervezete, vagy szerkezete, vagy a szokásaink, amik, amik meghatározzák, hogy hogy működünk, azok egyelőre nem nagyon kedveznek annak, hogy ez olyan, olyan megáltal értettődő legyen ez a közösségi tervezés, de nincsen akadálya. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy, ez, egy, ez egy illegális tevékenységnek minősülne, hanem inkább egy olyan, ami hát a magyar kultúrában azért nincs benne vagyok be egyébként a civil szervezeteket ismerve. A civil szervezetek saját kultúrájából is azért eléggé hiányzik az, hogy, hogy, hogy jó képességük legyen arra, hogy hogy vonjak be másokat. Nagyon sok a fantaszta, hogy mondjam, aki, aki visz egy témát egy ideig, aztán vagy jönnek vele, vagy nem. De az én, az érdekelne a két dolog, hogy az egyiket említett, az egyik ugye egy vadi új dolog volt, most maradunk a példáknál a corwin ahonnan gyakorlatilag onnan eltűntek azok az emberek, akikkel lehetett beszélni. És azokat úgy tűnik, nyilván nem kellett arról megkérdezni, hogy ott mi legyen a helyébe, mert ők elköltöztek néhány utcával arra. A magdor nagyon úgy néz ki, hogy ott meg helyben maradtak az emberek. És ott, ott, ott kell legyen a későbbiekben is valami, amiből én úgy gondolom, amitől az a közösségi jelleg az talán megerősödött. Nem tudom, hogy van-e ilyen. Mert ez most már az ő sorsuk, az ő maradtak a helyükön, a környezet gyönyörű lett, a házuk esetleg megújult, némelyik, hát azért némelyik még nem, és a környezet mindenképpen megújult, tehát egészen más, mint ami volt. És, és most az övéké lett, vagy nem lett az övéké? Most teljesen, teljesen hogy mondjam, a polgároldaláról kérdezem, hogy ő ezt mennyire érti meg egyáltalán. Hogy csak egy, egy pillanatra nem, hogy aztán a hallgatók igen, igen. A, a, a, később számon kérjek rajtam, hogy a korvin a Sétány projektnél ezt nem hívhatjuk közösségi tervezésnek mm. ezt a folyamatot. Ez egy olyan várostervezés volt, ami, ami kinyílt a, a terület gazdasági társadalmi problémái felé és arra adott, nagyon határozott, de mérnöki választ, vagy építészeti választ, ahol, ahol is, a, ahol is a abban a korban, és azért kezdtük ezt a borzasztó helyzetet kicsit itt a hallgatóknak felidézni, hogy, hogy az egy abban a korban egy olyan fajta sebészi beavatkozás volt, ahol a muszáj volt új, új elemeket bevonzani a területre, új házakat, új funkciókat, új embereket, mm. és hogy a kelet előre eldöntötte persze, hogy szeretne uh, szeretne minden, emberrel, minden ott élővel együtt élni továbbra is, és ezért aztán a keletben volt egy olyan policy, hogy, hogy ezek az emberek hogy tudnak el, elköltözni a kerületen belül. A magdon nagyed, az egy jóval későbbi, tehát négy évvel későbbi termék, úgymond, vagy projekt, ahol időközben beléptünk az EU-ba, ahol, ahol időködben megerősödtek ezek a fajta tervezési gyakorlatok, amik Nyugat-Európából terjedtek el. És először a fővárosi önkormányzat és a keleti önkormányzat tudott úgy összefogni, hogy egy egy, egy egy 800 millió forint értékű beruházást el tudtunk kezdeni. És ennek a, a projektnek a kapcsán próbáltuk ki azt, hogy megint csak nyitottak legyünk a társadalmi problémák iránt, a műszaki problémák iránt, a természeti és a gazdasági problémák iránt. Megpróbáltuk fölszívni ezeket a konfliktusmezőket, azokat a, a problémahalmazokat, amivel együtt kell dolgoznunk, és erre építettük fel a projektet, az egy e, ilyen szempontból integráltabb, vagy, vagy sokrétűbb projekt lett, e, mint a Korvin, és ebben a, a projektben kipróbáltunk több helyen a közösségi tervezés magát is, tehát e, közteleteknek az átalakulásakor, vagy, vagy bérházaknak az átalakulásakor. Ezt úgy képzeljük, hogy ilyenkor mondjuk egy ilyen gyűlést csináltatok, vagy, vagy, vagy sok kis beszélgetést, vagy hogy, hogy hogy működik ez? Gyakorlatilag igen, tehát, hogy a hogy négy háznak ajánlottuk föl azt, hogy a, hogy a meglevő forrásokat az ott élőknek a bevonásával kezdjük el um, fölhasználni. És utána um, sokat ültünk az udvaron az üres tervezők felett, és uh -huh. beszéltük végig az emberekkel, hogy és ők mindannak fontosnak. Ja, sokféle ember él, de mondjuk úgy, hogy az egyszerűbb ember is hozzá tudott el szólni? Abszolút, tehát abszolút, tehát, hogy uh, nyilván mi is akkor a cégnek az volt a lehetősége, hogy két ember is tudott foglalkozni egy házzal, legyen ilyen humántípusú, uh -huh. uh -huh. szakember is legyen műszaki típusú, és hogy a műszaki típusú kollégának az volt a feladata, hogy ő próbálja azért elmondani és beláttatni az emberekkel, hogy, hogy egy csahoros gázkötésben hagyni az egy életveszély. Vagy a, a, a, vagy a nagyon régi villanyvezeték, fővezetékeket nem kicserélni, az, az nem szabad. És aztán is az jött ki, hogy az embereket szépen belátták, hogy a leszakadni készülő függőfolyosóknak azokat a szakaszai ki kell cserélni, és kialakult minden házban az, hogy ilyen 10-15 tartalék megmaradt, amit aztán meg tényleg az ott élőknek a, a bevonásával tudtunk elkölteni. Uh, igazándiból mi is sokat tanultunk ezen a projekten, az önkormányzat is sokat tanult, hiszen, uh, hiszen ugye ez, ez három szerep: van a, a helyi, helyi végfelhasználó, van, a, van egy fajta mediátor szerep, és van egy önkormányzati szerep. És nagyon érdekes, hogy, hogy ez a hármas szereposztát nem állt be, tehát nem, nem, nem lett hiteles senki felé. Az önkormányzat természetesen azt gondolta, hogy, hogy mi nem vele vagyunk, mi egy különálló szervezet vagyunk, az emberek meg természetesen azt gondolták, és azok a civil szervezetek, akikkel akkor együtt dolgoznak, azt gondolták, hogy mi az önkormányzati oldalon vagyunk. Ti vagyok nézzük. Igen, de hogy azt gondolom, hogy ez, ez nem egy kérdés uh -huh. volt, hogy itt egy csomó ilyen szándékén és ilyen értelmiségi elképzelés feszült egymásnak és hogy nem lehet, nem sikerült tisztáznunk, nem, nem lehet, lehet, hogy lehetett volna, nekünk nem sikerült tisztázni ezeket a szerepeket, uh -huh. és ahogy a, a említett Péter Fiferit idézve, hogy a, az ajánlattételi lehetőségek és a felhatalmazások nem történtek meg pontosan. Tehát, hogy jártunk úgy, hogy a kollégám valamit végigbeszélt egy házban, hogy igenis 100 millió forinton arra a házra, Uh, és azt mondták az emberek, és mondtuk az emberek, az, az, az lenne a választás, hogy ebben a százmillióban mi fér bele. És persze az embereknek az a reakciója, hogy ja, hogy ez kevés, még kéne hozzá pénz de mondtuk, ja, oké, okay, de százmillióunk van. Ugye, van, van ez egy így, bérházra százmillió az elég sok. Az szerintem is, Igen. de van ez így otthon is, próbáltuk-e uh -huh. a például, no, nem van tízezer van forint, vagy százer forint, mert százmillióról otthon uh -huh. ne beszéljünk, de hogy van ott van egy-két millió forint, akkor lehet arról álmodni, hogy mi lenne, ha lenne 5 millió, de nincs. És ezt próbáltuk elmondani az embereknek, Ezek hogy önkormányzati házak voltak? Ezek csak önkormányzati házak voltak. Hát, tulajdonképpen azért egy pillanatra megállva, a múltban az önkormányzatnak eszébe se jutott ilyenkor kérdéseket föltenni. Tehát ez, ez, ez az IKV-s dolog jött, csinált valamit, és ahogy szokott lenni, senki semmit nem tudott, hogy mikor és miért, és megtörtént. Hát ez így ment már évtizedek óta. Hogy, hogy az emberekkel nagy nezem sikerült megérthetnünk, hogy a választás itt nem arról szól, hogy több pénzt akarunk, hanem hogy a, a, abba a meglevő büdzsébe, hogy állítsuk össze ezt a, ennek a, az összetételét. És utána, mikor a kollégám ezt végigbeszélte, Másnap megjelente egy önkormányzati képviselő, aki azt mondta, hogy de hogy van pénz, persze, hogy van pénz. Nem, mert ugye volt a, a politikus, és hogy mi ott uh -huh. ilyen, bután néztünk ki a fejünkből, a kollégám nagyon udvariasan nem mondott ott keresztbe semmit ezen a, a, a gyűlésen, és utána a, a tragikomikus az volt, hogy utána a képviselő oda hozzám, hogy ugye van ez a pénz, Uh, mert hogy a, ő tudja, hogy van egy fővesetlen, abból fizessük ki, de elmondtuk, hogy 100 millió van. De hát, hogy kéne még 10 millió megijedtem. no kell szerezni hozzá. Tehát, hogy ez, mm. és utána ő valahogy szerzett, mm -hmm. De hogy ez volt, a, ez volt ebbe a, a, a... De ez azt is, mint hogy a közösségi tervezésben akkor kell lennie egy ilyen mediátornak. Abszolút. És ti voltatok a mediátor ebben az esetben, vagy a um, egy eset, a szerep. Igen, igen, próbáltatok. Mondjuk tehát, hogy egy a... kettős szerep, mert ti beruházók is voltatok. Nem? Minden voltunk. Tehát ez, tehát ez, is, ez, ez is egy tudatlaszadásos. Igen, igen, igen, igen, no. igen. Tehát, hogy nagyon azt gondolom, hogy a Magdolna programban nagyon sok... Nagyon sok ilyenfajta konfliktus került elő, hogy mi találtuk ki a programot, ugye mi írtuk a pályázatot, mi vontuk be a tervezőket, a kivitelezőket, a közbeszerzést, mi folytattuk le, és mi tárgyaltunk az emberekkel ebbe, és hogy végül is mi számoltunk el az önkormányzatnak. Ez egyrészt hatékonysági oldalon... Um, azt mondhatom, hogy ez jól jó, sikerült. Tehát a, a kollégáim mind a mai napig emlegetik, hogy ezek a programok, és ugye, mert utána még volt két Madonna program, a 2-3, ami pedig EU-s finanszírozású program, ami utána még 6 milliárd forintnak a, a felhasználásáról szólt tehát, hogy, hogy, hogy ez nagyon jó, jó sikerült, utána megpróbáltuk szélesíteni a, az együttműködők körét, megpróbáltunk miután már visszavonulni csak projektmenedzsernek, és az önkormányzati szervezeti rendszerből a családsegítőt, a szociális szférát, mindenkit megpróbáltunk belevonni. Ez, ez szakmailag fontos, hiszen ugye szélesedik az a, az a az a, az a felület, ahol az önkormányzat tud érintkezni az emberekkel, mm. és ez, szerintem ez helyes. Ugyanakkor, a, ugyanakkor nagyon nehéz volt ezt, ezt már a, menedzselni, ezt a folyamatot, és lehet, hogy jó lett volna, hogyha ha, ha sikerül a mediátorokat beleépíteni. Ugye csak egy ilyen rendszer, vagy az egy EU-s finanszírozásból történtek a, ezek a projektek, ez egy borzasztó nehéz történet az önkormányzatnak, vagy valakinek bele kellett volna még tenni ezt a pénzt, ami uh -huh. aki a mediátorokat uh, finanszírozza, és az ember persze látja, hogy egy amerikai projektben, ahol egy, egy ilyen kisvárosnak a városközponti közösségi tervés, olyan összégek, De ott például Amerikában van egy, egy külön álló mediátor? Igen, van, van sőt, szervezetük van. Igen? Igen, igen, az egy független mediátor, iszonyú Szakmánylag azt látom, hogy iszonyú pénzeket kapnak ezért, tehát, uh -huh. de hogy De hogy őket ő aztán, meg? Vagy ez egy kötelező elem a, Nem kötelező elem, de valamilyen módon egyre többször alkalmazzák az önkormányzatokot is uh -huh. ez, ez, ezekben a feladatokban, ugye ott is egyre inkább a... De az ez azt jelenti, hogy a mediátor, az azt jelenti, hogy valami között áll. Tehát, a, mint a előbb említett képviselő, aki oda megy, aki hát tulajdonképpen nem is teljesen az önkormányzat, mert ő nem is tudom. Csak egy része. Egy része, tehát és tesz egy ígéretet, és te, mint mediátor, őt ugyanúgy kell, hogy mondjam, kezelni, mint a, mint a, mint a mondjuk a háznak a lakóit. Igen, igen. Tehát igen. tehát nem kettő között közvetítesz, hanem ő neki ugyanúgy, a meg kell érteni, hogy ebben a rendszerben ő hol találja meg a helyét. Igen, igen, a, én a, azt gondolom, hogy ez a, a nyugati szisztémákban ez jól működik, hiszen ott vannak olyan elkülönített források, ami az önkormányzat úgy tudja fizetni a mediátort, hogy utána az ne legyen független viszonyba tőle, tehát utána függetlenül tudjon tudjon um, a felek között működni. Mm -hmm. Európában oh, ez hogy a ezt Hollandia az Hol egyik, jön. igen, Hollandia. Ott például dél ami példát tudunk, ahol, ahol a, a, a, a bérlakásokban lakók, a, lakók, ha mondjuk tartozást halmoznak fel, akkor a, a ottani vagyonkezelő vállalat, vagy a magán vagyonkezelő, nem ő megy személyesen a a lakóhoz, hanem mert akkor azt mondják, hogy érz, érződik akkor, hogy ő egy hatalmi súlyjal fog fellépni. Nem fel van kérve egy civil szervezet, aki kimegy és elkezd tárgyalni a lakókkal, uh -huh. hogy mi a probléma, miért nem sikerült befizetni a bérleti díjat, a vala, legtöbbször valami baleset, uh -huh. vagy valami egészségügyi probléma uh, van, Ugye azt látja a CV-szervezet neki az a megállapodás, hogy csak arról kell neki riportolnia az önkormányzat vagy a vagyonkezelők felé, hogy, hogy mikor fog fizetni, hogy fog fizetni, mi az a probléma, többi dologról nem, de ő tehát ő ugyanakkor látja, hogy illegálisan, szolgál, illegálisan, igen, illegálisan amiből... bejelentett lakók vannak, uh -huh. meg arról neki nem kell riportolnia, igen. és ez hát mind a két fél számára egy biztonságot ad. Uh -huh. a, a, ugye azt mondták az önkormányzatiak, ha ők kimentek, őket nem is engedték be. Az egyesületet beengedik. Uh -huh. Viszont ő neki a bizalmat ott tudta megteremteni, hogy ő hogy ő nem riportott ilyen személyes adatokba, nem csak amiért, amiért bejött, és ugye a, a másik oldalon az önkormányzat összeállt ilyen koalícióba a közműszolgáltatók, a, tehát mindenki, akinek kvázi tartozást, uh -huh. az üzemeltet érve részt vesz, és kialakult egy -e nagyon tiszta rendszer. És érde. ez mennyire hatékony? Ez abszolút. Tehát magyarul így több pénzt folyik be, mint hogyha ők kimennének is, és ottan... Nem is a patognálnak, mert képen, hogy nem is mit csinálja, ekkora szerencsétlen. Kimegy, és ott erőskedik mint egy BKV ellenőr. Nem is, a, nem, is a, nem is a hatékonyságot, én nem is erről uh -huh. az oldalról közelíteném meg, hanem hogy, hanem hogy azt mesélte például, hogy ez a délamszedd, ami lakástársaságnak a vezető, bár megvannak a, a jogosítványai, még sose volt kiköltöztetés lakásra mindig megtudták ezek a, uh -huh. ez a mediáció, vagy ezeken a probléma megbeszéléseken mindig valahogy tudtak úgy segíteni. Hogy, hogy ez a dolog uh, ott uh, át tud, tehát hogy ilyen egyéni terveket, uh, egyéni szerződéseket kötöttek az emberekkel, és ezen keresztül uh -huh. próbálták a. Tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen a mediátor az például ebben az esetben segít, hogy uh, hát uh, mondjuk a pénzügyi helyzet tében valaki, tehát segíti mondjuk azokat a szerencsétlen lakókat, akik, akik adóságba kerültek, hogy, hogy csinálják egy tervet, amit, amit vállalni tudnak, és ki tudjanak lábalni hosszabb távon. Igen, és, igen, és akkor van egy türelem felé. Így van, így van, hmm. így, van így van. így van. Tehát hogy ilyen szempontból hatékony a rendszer. Ezt mert bankokkal hogy... szemben is csinálják? Hogy? Bankokkal szemben is. Bankokkal? Csak azért jutott eszembe, ugye most van az, hogy a kilakoltatási moratórium véget ér, és hát itt Magyarországon azt hiszem a bank tartozások miatt a legélesebb a... a, hát a én nem, nem e, tudom ezt most mondom, hogy csak a magyar rendszert. Mondom, ugye is. én azt látom, hogy az eszközkezelő ZRT, az, mm -hmm. aki, aki, aki egy csomó minden ilyenkor belép, ott én, nekem a tapasztalat... Az, az, az, az nem egy klasszikus mediátor, de az... Az, az nem, nem, az, az, az egy állami szervezet, legal. aki megpróbál a, megpróbál beavatkozni abba, hogy az embernek kell jön utcára. Mm -hmm de ők állami pénzen dolgoznak. Aha. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a mediátornak nagyon komoly szerepe van, nagyon komoly, komoly lehetőségei vannak ezekben a folyamatokba, Az amerikai folyamatokba Például ott vannak egészen jó felépített ilyen, ilyen szabályok, ilyen körtán szabályok, hogy hogy kell bevonni, kiket kell bevonni. Tehát, hogyha egy városrésznek a városfejlesztési tervéről lenne szó, akkor milyen módszerekkel kell ezeket, a, ezeket az eseményeket megszervezni, mi a leghatékonyabb, hogy lehet a leginkább a... a az érintetteknek a véleményét megtudva a tervezőket és az önkormányzatot és a beruházókat működtetni. És én azt látom, hogy, hogy erre nagy szükség lenne Magyarországon is, és ugye ilyen próbáltunk ki a asszonyal Pécsen és Zsámbékon is. Hogy mondjam, tehát, hogy, hogy hogy, hogy azt megtudni az emberektől, és itt már az a jó, hogy itt a műegyetem színeibe léptünk föl, és tisztán szerepeket vállaltunk. Uh -huh. Tehát nem vállaltunk tervezési szerepet, hanem tisztán az önkormányzat és a, a lakók és a beruházók közötti részbe álltunk bele, és próbáltunk, a, a, próbáltuk. Az a Zsámbéki program az egy ilyen Smart City program, vagy az egy Hát, úgy, hát a Zsámbék is, az egy, az minden, minden esetben mi a jövőt keressük. Uh -huh. Tehát azt mondtuk a lakóknak, hogy volt a, a kettőnek az egyik PC 2030, a másik meg Zsámbék 2030 volt a... Uh -huh. a ott ugye nem rehabilitációról van szó, hanem az egy... Egy városfejlesztés. Egy Ott speccel ugye olyan városokról van szó, amiknek a jövőjük van. Hát jó, de zsámbéknek van egy történelmi belvárosa, aminek a... De azért az nem olyan, mint a leromlott város. egy kisebb igen. kicsi, kicsit és nem túl kisebb, és nagyon, de nagyon értékes épületek de vannak értem, benne, de úgy hogy nem csak olyan szociális nin, problémák. Nincs, nin, nin, nin, jó, jóval homogénabb az, az, a, az a közeg, amiben dolgozunk, Igen. és ebben próbáljuk azokat összegyűjteni, de így is komoly indulatok feszülnek egymásnak a, az egyes városrészek között, vagy az egyes tervekben. Azt próbáljuk segíteni, hogy, hogy, a, hogy ott a polgármester úr például átláta, hogy ő neki szüksége van erre a, a dologra, tehát hogy ő, szeretné jobban megismerni a lakókat, szeretné egy szélesebb szélesebb ilyen vélemények, véleményekkel találkozni, széles spektrumban találkozni a véleményekkel. Tehát itt, itt, itt tapasztaltam meg azt, hogy milyen az, amikor nem több szerepe van az embernek, hanem csak egy. Uh -huh. Az egyetemen ezt, ezt, ezt hogyan tudjátok megtanítani? Mert ez, ez, ez nem, nem tűnik egy Igazi műszaki tudománynak ez sokkal inkább. Mondhatnám, mert egyébként a pszichológia is van meg. Hát, hogy a, ugye mi az urbanisztika tanszék igen. vagyunk, nekünk több tárgyunk is foglalkozik. A... Jó, mondjuk az urbanisztika eleve nem alapvetően igen, vegyes. Igen igen. Igen, igen, igen, igen. Tehát pont emiatt azért azt az gondoljuk, hogy a városfejlesztési vagy a várostervezési folyamatoknak már leengedhetetlen része. Tehát, hogy hallgató ne menjen úgy ki az egyetemről, hogy nem ismerte meg, hogy, hogy a város nem úgy fejlesztjük, hogy leülünk, rajzolunk valami szép házakat, uh -huh. ugye, mert a hallgatók, amikor uh, ilyen újságcikkbe, vagy ilyen promóanyaggal találkoznak, mindig azt látják, hogy ilyen fantasztikus tervek vannak, uh -huh. hogy hogy visszatér, hogy szállnak ott az önvezető autók, uh -huh. fű van az utcáin magas házak, a És az, akkor ők is mondjuk mindig... Brazília, ugye, ami egy nagy semmi közepén egy modern város, igen, ahol igen. azért nem igazán megy az élet. Igen, igen, és hogy, és hogy a srácok ne higgyék Na, azt, hogy az a város fejlesztés, vagy az a város tervezés, hogy, uh -huh. hogy, hogy ezt le kell rajzolni, és utána meg kell valósítani, uh -huh. mert ennek van egy csomó ága, hát társadalmi vodassági ága. Úgy veszük, akkor ez a 20. századnak nagyon erős kritikája ez a, ez a új urbanisztika mert most gondolok egy ilyen lökurbüzére, meg ilyesmire, ez tulajdonképpen, amit, hát ha én is ugye, úgy nőttem, hát lökurbüzére, hát az azzal, az, az már nincs magasabb, de azért a 2.30-es belmagasság, nem tudom micsoda, aminek ez a méretek, amiket ő kitalált, ezeket ma inkább az embertelen kategóriába tesszük, hogy ez, ez, ez valahol egy tévút, és azok a nagyszabású, hogy mondjam, Elrendezések, amikbe az ember nem látszik, de olyan baromi jól néz ki, a repülőről mondjuk. Én azt gondolom, hogy, a, hogy a újkor új kihívások. Mm -hmm. Tehát, ugye, hogy a lőkörbusíjéknek azért egy ankorba vették át a mondjuk így a gondolkodási vonalat, amikor iszonyatosan megosztott volt a világ. Rengeteg szegény ember tehát mindenféle lehetőségeken kívül. Tehát lehet, biztos, uh -huh. hogy, a, hogy az ő gondolkozásukat vezérelte egyfajta ilyen azonos juttatás, vagy, vagy egyfajta hmm. ilyen homogenizációra orró törekvés, hogy mindenkinek jusson pont annyi. Hmm. És az mennyi, és akkor el lehetett ezen vitatkozni, hogy hmm. 230 vagy 270. És ugye a XXI. század... Meg annyiban más most már, hogy, hogy, hogy, hogy most már kiderült, hogy az államok és a városok nem fogják tudni ezeket a, ezeket a szociális szolgáltatásokat nyújtani a lakóinak, hogy a városok az egymással folytatott versengésből beszorulnak abba a helyzetbe, hogy bizony-bizony hogy a, a szociális szolgáltatásokat néha alárendeljék a versenyképességi dolgoknak, és emiatt aztán teljesen új, új paradigmák kerülnek elő, és ebbe a rendszerbe lehet beleilleszteni azt is, hogy, hogy kell törődni a városnak a gazdaságával. Tehát kell törődni az, hogy mondjuk Budapest, vagy Zsámbék, Maradjunk Zsámbéknál mennyire versenyképes, tehát hogy tud ő a térben versenyképesen mozogni. De betenni azt, hogy az ott élőknek mi lehet az igényük, Uh -huh. hiszen ez a két dolog közé, maga közé. Tehát a két szempont között van az igazság valahol talán. És nyilván meg kell nézni, hogy hogy lehet ahhoz, hogy lehet az forrásokat gyűjteni, hogy ez a fejlesztés jön. Tehát emiatt aztán azt gondolom, hogy a, hogy a mai várostervezésnek mindenképpen szélesíteni kell a, a vizsgálati spektrumát. Tehát biztos, hogy a, a gazdaság és a társadalmi dolgoknak bele kell kerülnie és hogy ugye a, a, a globalizáció folytán és annak a két végét is lehet nézni, az egyik oldalon a, a sűrűsödő, tömörödő, óriássá növő városi térségek, és a leszakadó és kírülő városok egyszerre jellemzik a problémát. Tehát mi az egyetemen például salgó dolgoztunk, vagy Sátorajá új helyen próbálunk majd most dolgozni, hogy hogy lehet uh, Megélni ezeket a problémákat, és egy várostervezés, hogy tud erre reagálni? Hogy, hogy egy ilyen zsugorodó városban, ahol elköltött már a városnak először a 10%-, uh -huh. 20%-50%-a az, az, hogy tud ezzel együtt élni, főleg akkor, amikor a minden felől az, az, az jön, hogy a, a Smart City az meg fog oldani mindent. Uh -huh. És hogy ebbe hol, hol Na, lehet. Pedig ez, az öt, ez a költözés, ez azért nagyon nagy várság, mint Detroit, annak is a, szinte a végét jelenti, ami egy metropolis, és, és hát értéktelenné vált, hatalmas részei, teljesen értéktelenné é, mi itt Mert ott pont egy borzasztó jó mm. uh, tervezési metódussal fogtak hozzá, és az látszik, hogy, hogy megpróbálnak szembenézni Ott van egy egy, jobb, egy pozitív kilábalás? Abszolút, ter, abszolút, ter, igen. abszolút, abszolút. Csak, hogy ugye itt a kilábalás a kérdés, ugye, a amikor egy polgármesternek elmondja az ember, hogy van egy pozitív kilávalási terv abból, hogy elfogyott a lakosság a fele, akkor azt gondolja, hogy akkor visszajön a lakosságnak a fele. De ugye ez nem biztos. A pozitív kilávalást úgy is lehet érteni, hogy az az ember, azok az emberek, akik ott élnek, ők tudnak úgy elrendeződni ott a térben, Tehát hogy egy, egy, egy kis. vagy egy új egyensúly, de egy, egy az új egyensúly. Visszaszorítani egy kisebb várost. Igen, igen, igen, egy új egyensúly, hogy tud. Tehát ugyanúgy felemelt uh -huh. fejjel, nem erről a mindig is ez a borongós Detroit képről, hogy bezzeg uh -huh. nagyok voltunk, hanem hogy egy ilyen tökéletű városa, és ugye egy csomó folyamat azért nem megsejthető, meg nem megtervezhető előre, uh -huh. és ott nagyon ügyesen olyan természeti eszközöket vetnek be, amivel, amivel a, amivel a, a 21. századi követelményekhez igazítják át a, a város infrastruktúrákat, uh -huh. meg a nö zöld növényzetet, sok helyen, uh -huh. ahol lakóterületek voltak ott növényzetet, víz helyező területeket, tehát egy csomó mondon, ott van lehetőség, hogy de ez azt Mondjuk, a... ha vegyünk egy ilyen, egy ilyen elnéptelendő várost, ahova ma senki nem akar költözni, mert azt mondja, hogy de hát, hát oda mindenki menekül, az, az azáltal, hogy mondjuk csinálsz belőle egy, egy igazi organikus város, tehát mondjuk lekicsinyíted, és a természetbe viszed, és esetleg hozzárakod ezt a Smart City koncepciót, hogy valami olyan pluszt belevinne a városban, mert az hú, ez az állja, hogy én élni szeretnék. Mert ha én ott vagyok, akkor én a világ közepén vagyok. ugye? Tehát ez a Smart City azért ez is benne van. Igen, csak hogy a, nem, én nem így, ragoz, maga, én nem így ragoznám a mondatot, a hogy hogy valaki csinál egy ilyen várost, és az emberek azt oda költöznek, hanem azt mutatják a, a, a, a szakmai ilyen írásokba azt, a tapasztalatokat lehet leszűrni, hogy ha ez nem az, és, és itt jön majd az igazi közösségi bevonás és a közösségítés, hogyha nem az emberek által megérlelt megoldás, amit kipróbálnak, és nem sikerül, és ismét valamit kipróbálnak, és ismét nem élni. sikerül, uh -huh. akkor akkor az ugyanolyan ráerőltetett terv lesz, mint, mm. mint amikor a Dunai mm. városból vizet csináltunk, szóval mm -hmm. nagyvárost, mm -hmm. az ugyanilyen ráerőltetésé fog mm -hmm. válni, vagy Brazíliát említetted, hogy a brazil főváros oda beköltözött a, az ország közepébe. Mm -hmm. Tehát, hogy úgy ugyanilyen helyzethez válhat, azt mondják a, azok, akik már dolgoznak ilyen projekteken mondjuk Európába, hogy az az egyetlen út, hogy hogy lehet a, az ott élő lakosságot rábírni arra, hogy kezdjenek el beszélgetni erről, kezdjenek el a közös értékeiket összeszedni, kezdjenek el ez az újratervezés, ugye ez a, mm. a GPS-nek a mondata, tehát hogy hogy lehet, uh, <hogy le, hogy lehet ezt, ezt, ezt a folyamatot... Uh, ott helyben megélve, és hmm. nem kívülről jövő okosságokat, én a műegyetemről hmm. oda megyek, és azt mondom, de, de milyen Azért, de milyen azért most, Mert még mostan kívülhettem, hogy, hogy, hogy ott hagytad ugye az, a, a hétköznapi alkotást, egy, egy céget, és elmentél csak tanítani, de tulajdonképpen itt, itt kell kezdeni a dolgot, mert ahhoz olyan gondolkodásmód, ami ez, ez, ezt meg tudja valósítani, azt, azt valahol először meg kell, fel kell, szívni, meg kell tanulni. És ez a szakember úgy, tehát mondjuk, hogy az újfajta szakemberekre van szükség a jövő számára, mm. ha jól gondolom. Biztos, hogy szerencsés nekem az a 18 éves Józsefvárosi gyakorlat, ami, ami nehéz volt ugyan, de biztos, hogy ez egy jó-jó tapasztalatot ahhoz, hogy erről tudjak hitelesen beszélni talán. Köszönöm szépen, dr. Alföldi Györgyet hallgattuk. És alajt Andrásnak a zenéjével búcsúzunk. Bányai Géza volt, egy hét múlva Péter Ferenc a Demokrácia Mostot hallották.